і одне джерело. Це було увечері. А у досвіта усе з'яєло пусткою. Такого божевільного снігу містечко не пам'ятало. Зрівнялися в вулиці дахи й верхівки дерев, що стекли від морозу. Десь унизу вили до хрипоти собаки. Стогнали корови і ржали, і рвалися коні. Вичехлі будинки ципеніли зі страху перегукувалися димарями, скрізь царював білий велет і порвані жили електропередач зробили його неприступним. Що снилося людям тієї ночі, коли світ трясся від білої пропасниці? Що діялося у їхніх біополях, коли вони бажали добра ніч і лягали спати? Одним із перших прокинувся Саня Папоротний. Поблукав очима по кімнаті, схожий на лікарняну палату-одиночку. Ліжко, рушник, тумбочка. Біля порога висить куртка, ніби зібралася грати в бокса. Є ще електроплитка і картинка на стіні і журналу «Краса і мода». Саня трохи полежав, намацав під ліжком валінці, одним вимахом скочив з постелі Розклював ковшем льодок у відрі і напився. Задумав поголитися, а світла немає. Води нічим нагріти. І аж зрадів, бритва була тупа, як підошва. Немилосердно знущалася з нього. Поїсти. Поїсти можна печеної картоплі і хамси. Накинув ту ж запрану сорочку, поверх налигач. Як завжди кожного ранку подумав, що добре було б сходити в лазню та одягти на себе щось свіже. А коли? У містечку добра сотня немовлят. І він днями снує з двору до двору, патронує. Саня родом не звідси. Село, у якому він родився, причаїлося на одному з островів широкої річки. І він в ряди годи, підзбиравши грошенят, везе подарунки – мамі Наталі і п'ятьом сестрам, котрі ростуть наче верби, вишивають рушники і от-от почнуть віддаватися. Коли Саня був маленьким, на дикій груші висіла його колиска, а дятел безхатник теребив у горі сучки та й недогледів, натрусив на малого ластовиння. У медучилищі дівчата його не виділи, Вічно ходив із оддутими кишенями і дурнуватою поличкою над лобом. Але час минув. Одягаючи рюкзак із медикаліями, Саня завважив, що нема ні електрики, ні сонця, а у кімнаті майже видно. Підійшов до вікна, пхнув у квартирку. І на руки посипався залізний сліпучий сніг. Хо-го, тут поламаєш собі голову, молочниця, діатез пневмонія. З патронажем не жартуй, вилетиш з роботи, як спиця. Не менше за саню потерпала і вчителька, губтя Потапенко, яка нарешті перевірила усі зошити, надрала великі як рядна конспекти, замість дубового відпоту костюма справила вишневе плаття. І що? От здивування в неї випало вставне око. Якийсь там сніг «Може, не випустить?» Губтя розігналась і так бебехнула спиною у двері, що трохи не вилетіла з одвірками. «Це тобі не з рукава ковбасу на перерві їсти?» Тієї пори у своєму особняку прокинувся кормило. Дружина звично підсунула капці, подала каву. Скількись хвилин він лежав мовчки, досадував. Потім почав стежити за дружиною і зневажати її. Часом він любив отак подивитись на неї і поненавидіти. Зачісуйся. Зачісуйся, зачісуйся. Хоч ті три волосини, які у тебе залишились, можна було б і не займати. Вони завжди сторчать в один бік. Іч, сіла, думаєш. Подумай. У твоїй голові, як її не викручуй, крім... Паласів і свинини нічого немає. Вітю, стихійне лихо, сніг. Він ще нічого не розумів, дивився тим самим поглядом. Нас завалило. Кормило схопився, метнувся по кімнатах до вікон. Потім повернувся, одягся, напружив мозок. Дітям було позав'язовано роти. Те, що аби не кашляли, накрито подушкою. А кота, який голосно-мурка, утоплено у відрі. Та це ж ні телефону, ні водія, ні секретарки, ні заступника. Ні, він не візьме на себе таку відповідальність. Не вживатиме заходів, які не закріплені протоколом. Хто за це отдуватиме цяга? Ми хотіли по квартирі нервові і безпорадні холоші карапузика кормила. Містечко страждало. Сніг поглинав зойки, верески, голосіння. Слабкодухі падали з інфаркту. Старі стерялись, реготали не своїм гласом і вили сердобольних пісень. Діти недовго раділи таким канікулам. На них посунула пропасниця і нудьга. Старий скнара Йосип Клязника потерпав, що не наховав у хаті дров. «Що витопить? Витопить можна і віником» але ж його дрова у дворі під снігом. Якщо здохне собака, хто їх стерегтиме? Мої дрова, мої дрова,